vader, wat het ons anders om te gee as net die lewe wat hy vir ons gegeet wat anders kan ons hy meer lief hee as die liefde wat in ons werk wat er ander kracht kan ons hee as, as die kracht wat binnen ons is ons is vanmorgen so intens bewust daarvan dat hy binnen ons is Heren, dat jy met die begeer, dat jy wil die deurstaan en klop en sê, ek wil met jou maaltijd hou, wil jou gedagtes verander. Ek wil jou gebruik om te op hierdie aarde. Ek jou gebruik om my karakter, my leven, my woord, te spreek, my liefde te gee, my warmhartigheid, my goedheid my langmoedigheid te vertoon te demonstreer in die wereld waarin ons lewe ons eer vermoor, vader ons het waarlik nie woorde om uit te gee om uitdrukking te gee aan ons dankbaarheid vir dit wat jy in ons gedoen het nie vir die geloof wat jy in ons het nie Heere, dat jy ons waardig geacht het om in ons te kom woon. Omdat jy ons eerst waardig gemaakt het. Ons eerie, ons eerie vir die offer. Ons eerie vir die teemwoordigheid. Ons eerie vir die inspraak van die geest vermoorde. En ons midde, ons aanbid die Heere. In Jesus naam. Amen. Ek hoop nie, ek vat te veel spreekbeer die om Jan um, Morgen allemaal, ek wil net graag uh, ietsie met julle deel Net een versie en uh, dit ontrent wat ek gelees het en wat ek bedink het en wat Godse geest in my hart vir my gesê het Dit is, is een bekende vers wat julle allemaal ken, Jacobus 5 vers 16 Wat sê die vierige gebed van rechtvaardige het groot kracht die vierige gebed van een rechtvaardigheid groot kracht. En ek het hierdie ding besit en bedink, en in my hart sê ek toe, maar dan moet elke gebed wat opgaan, groot kracht hee, want ons amal is gerechtvaardig. Al weet amal dit nie, elke mens is gerechtvaardig. Maar toekom het by my op, dat ons, soos om Jan die afgelopen tijd gepraat het, van um, om bekering recht te verstaan, is om anders te dink dat die mensdom is gerechtvaardig, maar die mensdom het nog in sy gedagtes anders begin dink nie. En as die mensdom hom nog nie rechtvaardig sien nie, dan kan ons nog nie hierdie kracht beleef nie. So, solang die mensdom hom as, as sonder sien, gaan daar nie kracht in sy gebed wees nie. En as jy die teenstelling lees, die vierige gebed van die rechtvaardigheid groeit kracht, wat ons eindig sê die gebed van die sonder, en ek wil niks verwees na iemand of geloof of iets nie, het eindelijk nie kracht nie, of by min kracht. En die rede hoekom het so is, het ek gedink, want die eerste ding is, een sondar het geen vrijmoedigheid nie. Een sondar erietou in sy gebed. Hy vraag, hy request, heel die, die volgende een is, een sondar besef nie die volheid van God wat binnen hom is nie. Hy besef nie die volheid van die godlikheid wat binnen hom is nie. En die derde is, die sondar besef nie dat dat God sy kracht en God sy heerskapie en God sy konings sy gesag en heerskapie, wat God wil hee, dit moet door hom werk. Maar as jou self as sonder sien, kan dit nie gebeur nie. En die tegenstelling daarteen is, die rechtvaardige het vrijmoedigheid. Hy uitjel, hy het die maand, hy neem sy erfenis wat Jesus Christus vir hom verdien het aan die kruis, neem hy in besit, hy maak dit syne. Dit is ook omdat kracht daaran is. En die tweede ene is, hy beseef die kracht van God is binnen hom die versieus 1 vers 19, die selwe kracht vir my Jesus Christus, waar my God vir Jesus in die dood het opgewerke, die selwe kracht, werk in die rechtvaardige, eindelijk in elke mens, maar as jy dit nie die aanskakel nie, ga jy dit nie besef nie, en die rechtvaardige besef, dat Godse kracht, en gesag en heerskapie, die dier hom wil werk, dier hom as rechtvaardige, en hoe kom ons kan sien, dat is meer kracht, in die gebed van die rechtvaardige, as die ene in die zon daar, um, die die rechtvaardige, kan nou gaan wees. Daar is kracht in die gebed van die rechtvaardig, omdat hy kan wees, wie hy is. En die van die sonder kan nog nie wees nie. Daarom is daar geen kracht aan nie. Hallo jylle. Ek was my het van so stikkie lees uit uh, Jesaja 41 uit, die het nou verskoon is, so die amplified uit so, die wat in die Engels verstaan, die jammer om te hoor. Hy sê, jy fear not, there is nothing to fear, for I am with you. Do not look around you with in terror, and be dismayed, for I am your God, I will strengthen and harden you to the, the, the difficulties. Yes, I will help you. Yes, He I will uphold you and retain you with my victorious right hand of righteousness and justice. Het is makkelijk om te sê prijs die Heere en halleluja as het goed gaan en die zon skyn en ons het op die berg en het is heerlijk. Maar as het ook nie donker dieptes is en het gaan nie so groot nie, dan kom hierdie skrif net van my dier wat vir ons sê, ek bekommer wees, nie moet om jou, rondkijk en wonder waar gaan jou, jou hulp vandaan kom nie. Hy sê jou met sy victorieus right en sal jou ondersteun. More, ek wil vir ons een stikkie lees uit Stefanie 3 uit van vers 14 af. As die Heere jou nou met jou met sy redende rechterhand uitge help het, is dit sy belofte wat hy vir jou gee. Hy sê, jy wil oe dochter van Sion, juig o Israel, verheug jou en jy van ganse harte o dochter van Jerusalem. Die heren het jou oordele opgeheef, jou vijand weggeveeg. Die koning van Israel, die heren is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie. In die dag sal aan Jerusalem gesê word, vrees nie oor Sion, laat jou handen nie slap hang nie. Die heren jou God is by jou, a held wat verlossing skenk. Hy verjeeg om oor jou met blijdskap, hy swaig in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel ek. Hallo hoor by jou, die smaad druk swaar op hulle. Kyk, in die tyd sal ek met al jou verdrukkers handel. En die wat verjaag is, versamel. En ek sal hulle maak tot 'n lof en tot 'n roem, wiese skande oor die hele aarde was. In die tyd sal ek julle aanbring. Ja, in die tyd wanneer ek julle versamel, want ek maak julle tot 'n roem en tot 'n lof. Onder al die volke van die aarde. Wanneer ek voor jylle oe, jylle lot verander, sê die jyre. En dit is net so al vir my, die here wil altyd vir jou die beste. Maak jy saak hoe die situasie lyk like en, en of het lyk like of het nooit gaan verander nie. Want hy beloof vir ons, hy sal voor jou oe, jou lot vir jou verander. Ek het vandag toe ons nou hier gesing het en goed het ek daar gestaan het, dink ek so... Um, par ty keer dan sê mens, mens vir hy oud as hy irriterend is of hy is a busybody of so to denk ek vandag eindelijk gaan het nie oor hoe die oud aan die buitenkant lyk like en hoe hy optree en so nie, die heren kyk nie na hoe hy dit doen nie, hy kyk hoe binne hy lyk en, like en par ty dan bedoel hy ou nie om busybody raag of beter weet raag of so te wees nie hy is maar nie, dis maar nie sy geaardheid en hy bedoel nie altyd om so voor te kom nie en dan maak my mens om eindelijk partij keer dan maak mens hy persoon seer aan die binnenkant, want dan wil jy niks met hom te doen nie en achter jou rug, dan laag jy hom uit en jy is lelijk motor ons moet hom bytje afgeef vir oogend, so dat ons hom nou maar laat ris, ek weet nie of hy het like nie maar hy is <laughs> af um, skry wat net in my hart is ons praat ver oogend, ek en Volnaak daar oor en ek, dit pas op my aan by wat Engela Niel en Amal Nali gesê het is um, Gelaasheers 5 vers 1 sê, staan vast in die vryheid waarmee Christus julle dan vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. En dan sê vers 13, julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik nie jou vryheid na aanleiding van die vlees nie. En dan kom Petrus in Romein en hulle moedag ons aan, om in ons hele levenswandel rein te word, en om, om rechtig dit wat ons hoor te leef. Maar ek besef vir oogend, dat ons baie makkelijk ons vrijheid prijs gee, omdat ons, hy sê, omdat ons in ons vleeslikheid betrokken raak. En ons kom onder het verheek van diensbaarheid, omdat ons met die goed buiten om ons bezig raak, wat mense van ons verwag, wat systeme daak van ons verwag, wat my familie van my verwag, of ek wil die here hand gee ek wil, wil iets hierbij sêt, en dis wat Engela Niels het gesê, dis om, om te besef wie God is, en te besef, hy red jou uit, hy is jou, die redende rechterhand, wat jou uit die moorderheid optrek, en binnen ons situaties, kan ons ons vrijheid koester nie, dier te sê, Jere, maar jy het die prijs betaal, jy het vir ons alles gedoen, Ek kan in die vlees niks bysit nie, ek kan niks van dit wegvat nie, ek kan net ris in die vryheid waarmee jy my vrygemaak het. En dat ons werkelijk vanuit hier die vryheid, die volle potentiaal gaan bereik, wat God binnen ons geplaas het, strome van levende water gaan uit ons binnenste uitvloei wanneer ons net is, omdat God is. Nie omdat ons oulik is, of omdat ons perform, of omdat ons die bybel ken, of al die rechte goede nie, Omdat Jesus die prijs vir jou betaal het, is jy waardig. Omdat hy die prijs betaal het, het hy jou uitgered. Omdat hy die prijs betaal het, is jy vergewe. En ons vrijheid is om oortuig te word, wat Jesus aan die kruis gedoen het. Om te weet, as God na my kyk, is ek gerichtvaardig. Moe nie nog, is sondags mentaliteit koester in jou denken nie. Wees ten volle oortuig, dat die prijs, ten volle afgehandel is. En dis nie wanneer ons eers Jesus aanneem wat ons gerechtvaardig word nie, dan beteken dit ek moet werk om my gerechtigheid te verdien. Dis omdat Jesus die prijs betaal het, is jy gerechtvaardig. Jy het geen bijdra daartoe nie. Al wat jy as kind van God of as as skeping van hom kan doen, is om te reageer op dit wat hy reeds vir gedoen het. Om aan te neem en in daai vryheid te leef, en vanuit hy daai vryheid te wandel, vele wat gaan effortless wees, ga nie meer met my vleespogings moet, ek moet ophoud dit, ek mag nie dit nie, ek moet, vergeet al hy goed, leef in jou vryheid, en ervaar hoe gaan vleespoging van jou afval, en hoe gaan jy die manifestatie van God, sy godelike kracht, wat in jou woon, wat reeds in jou is door sy geest, hoe gaan dit manifesteer in jou lewe? Relax in die Heere. Alvie het althans my gesê, chill ma, die Heere kan nie sy naals nie. Nou ek hoef jou ening sê, chill nie, die Heere kan nie sy naals nie. Jy hoef God nie te rechtvaardig nie, jy hoef God nie te verdedig nie, jy hoef nie vir hom in te staan nie. Jy kan in hom wees, God is God en niks gaan hom verander nie. Hy het oor al die duisend jare bewys, hy is God. Leef uit die vrede, die rustigheid binnen jou, kom tot rust binnen jou, en wees net in om, dis die vrijheid, waarmee hy ons vrijgemaak het, dankie. Ek kan nog een die trap, soos Daniel uit Dardklaap in Maxel oefen, um, ek wil soms net vir julle, Eremea 31 lees van vers 2 af, hy sê, so sê die heren, die volk van diegene, wat van die swaard vrijgerak het, het genade gevind in die woestijn, dit is my so wau, wow, want mens krij even genade in die woestijn, dit nie net, oppie die wauw-plakke wat jy dit krij nie, dan sê hy, op weg om sy rust te geniet, namelijk Israel, die reed aan my verskyn na die veerte, ja, ek het jou lief met die ewige liefde, daar het ek jou getrek met goeder tierendheid, dis die koorde van goeder wat om jou aanproos, dan sê hy, ek sal jou weer bou, en jy sal gebou word o jonge van Israel, jy sal jou weer versier met jou tamboreine, en uit trak in die koorde ons van die spelers, en dan sê hy in vers 9, ehm, um, Ek sal hulle bring by waterstrome op 'n gelijk bad, waarop hulle nie sal strykel nie. Want ek is vir Israel die vader en vir Iefram is my eersgeborene. Ek weet nie, kan jy nou sien wat is hier nie gebeur nie? Daar staan een mannetje op wat 13 jaar oud is en hy kom, hy kom sê net wat in sy hart is. Een maand terug het ek vir hulle gevraag, as jy daar die brandgevoel op jou stoel krijg, kom en sê dit. Kiek hoe volmaak dit ons gemeente, kiek hoe... Hoe bles jong man daar kom staan hier so Hy die kats om hier te kom staan en te kom sê Ek kree traan in my oog Ek weet nie hoe van julle het nog traan in julle oog kree Van die man wat dit net kom verkondig Wat hy net sy waardigheid hier kom sê Wat hy sê Ek besef wat my stand is Ek besef wat my pel Wat my betek hier die eerste stand is voor God En hy sê ek kijk hier na jou wandel Ek kijk hier na jou stand Dank julle Ek wil net een gedeelte uit Jesaja 2 en The work of righteousness will be peace, and the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. My people will dwell in a peaceful place, in a peaceful habitation, and, of insecure dwellings, and in a quiet resting place. Maar dit klinkt my precies soos wees, dat die werk van righteousness is wees, en zonder dit kan nie in het ingaan nie. En hartstof er wilkom, dan vraag ek vir die ouwens, Wie gaan die appel staart? Jy weet, laat ons niet weet waar ons begin. En jy weet na so'n naweek, dan sit ek baie keer op die sondagocht en ek sê hier, wat nou? En um, dan kom maar niks en so wacht ek vir iemand om die appel te staart. Maar nou die het jy die appel geëet, dat er amper net een stronk van oor is. <laughs> maar kom ons begin, kom ons begin by die laaste insetsel van Jesaja 32 by vers 17. En hy sê, die werking van gerechtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van gerechtigheid, rus in veiligheid. Jy sien, as jy daarin dink om jouself te bekwaam, aan die universiteit, sê nie maar, sê nie maar vir een oudeteur, jy wil bierrek gaan swat, en dan moet jy eers inskryf by die universiteit, voordat die proces begin inskop, waar jy een vak na die ander vak na die ander vak, die een modielis na die ander, die een semester taak na die ander kan baas raak om uiteindelik gekwalificeerd te wees. Dit is net so in ons geestlewe. Jy sien, Petrus skryf vir ons, hy sê, ek skryf aan die, daar in sy brief, in algemene brief van Petrus, hy sê, ek skryf aan die wat net so een kostbare geloof as ons verkry het, dier die gerechtigheid. Maar ander woorde wat Petrus sê, hy sê, daar is een geloof, wat ontwikkel vanuit gerechtigheid. As ek nie gerechtigheid verstaan nie, dan gaan die geloof nooit kom ontwikkel nie. Ek gaan met geloof rond Peter, ek gaan in geloof rond Ploter, maar dit sal nooit die geloof wees, wat vanuit gerechtigheid het kom nie. Daar is altyd een onzekerheid, daar is altyd een twyfel in daar die geloof. Want jy sien, as jy mooi dink daartoe, Daniel het vanmorgen gesê, hy was vir 30 jaar in een geestelike tronk. Wat hy bedoel het, is hy, hy het nie rof groot geword nie. Hy het groot geword met mooie normen, met christelik nationale waardes. En hy het nogal die goed geleef ook. Maar toch was hy geestelik in een tronk, geloof kon nie inskop nie. Nou, ons het vir mekaar gesê, Geloof is nie een inspanning nie. Geloof is nie een moeite nie. Geloof is nie iets wat ek moet baas raak nie. Geloof is een reaksie wat spontaan in my plaas vind, wanneer Godse wil bekend is. Geloof is die respons van my weese, van my ontwerp op Godse karakter. Ons gesê, as Godse plan, Godse droom bekend is, die ware droom van God bekend is, dan skep dit by my automatisch begeerte. Want ek is daarvoor ontwerp. Ons het die eenvoudige beeld gebruik en gesê, as ek vir jou voorhoud, siekte en gezondheid, wat kies jy? Wie kies siekte? So waarvoor is ons ontwerp? Jy sê, daar geen debat nie. Ons hoef nie, ek komitee, eh, um, af te vaardig om die saak te gaan onderzoek en met die aanbeveling terug te kom nie. Dit is heel eenvoudig. Siekte of gezondheid, ons kies gezondheid. Want ons ons ontwerp vir gezondheid. God het bedoel dat ons gezond sal wees. En kan julle sien hoe dat ons denke verbuig en verwrongig geraak het dat ons werkelijk by een plek kon kom om te denk dat God ons wil siek maak. Of dat God siekte oor ons toelaat. Sien julle, dit totaal tegen die ontwerp en dit het nie geloof gedoen nie, dit het vrees geskep want julle het nou julle self oorgegeef vir die ding, ek het gevra wie wil siek wees nie, want het gesê hy wil siek wees nie so as ek dan nou kom en siek aan jou suggereer en sê maar dit gaan nodig vir jou wees om siek te wees, dan sê jy ek wil het nie en nie en negatieve begeerte is niks anders as vrees nie en God het ons nie gees gegeen van vreesachtigheid nie maar een van kracht en liefde en een verstand wat gezond geword het So, wat vir ons baie, baie belangrik is, is om te verstaan dat die geloof kan eerst begin, wanneer Godse wil bekend is. Wanneer ek Godse karakter verstaan. En daarom is dit die begin. Paulus skryf een belangrike ding in Romeine 1, daarby vers 16 en 17. Hy sê, ek skaam my nie oor hierdie evangelie wat ek verkondig nie. Hy sê, ek skaam my nie daarvoor nie. Hy sê, want, dit is een kracht van God tot redding vir elke met glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek Hy sê, want Die gerechtigheid van God Word daarin geopenbaar Hy sê, dis a kracht van God Tot redding vir elkeen wat geloof Want die kracht van God word aan geopenbaar Die kracht van God Komt tot openbaring In die gerechtigheid van God Hy sê, soos geskrywe is Hy sê, van geloof tot geloof Hy sê, van geloof Tot geloof soos geskrywe is, die rechtverdige sal uit die geloof lewe. Nou, wat probeer ek sê? Ons het gister met die kamp, het ons na hierdie hier beeld gekyk, of vrijdag aandana gekyk, ons het gesien dat die stand wat ons voor God het, die volmaaktheid waar mee ons voor God staan, om sondeloos voor God te staan. Julle verstaan wat ek bedoel nie. Ons staan sondeloos voor God nie omdat ons nie foute te maak nie. Ons staan sonde voor God, omdat God sy Seen sonde gemaakt het met ons in. En ons het vir mekaar gesê, ek het nog nie geleefd hoe dit gebeur het nie. So as Jezus vir my sonde kom sterf dan moes hy gesterf het vir die sonde wat nog moes kom, want ek het nog niks gedoen, toe hy gesterf het nie. Met ander woord, hy het vooruit, het hy gesterf vir die sonde wat so kom. So God het sonde verreken, in die kruis. En daarom kan Hebreeus 9, sê, Jezus het met sy offer die sonde weggedoen. Bedoelende, dat God daarmee sê, ek het die mens en sonde eens en veraltijd, met een offer veraltijd, Hebreeus 10, 14. Ek het die mens en sonde veraltijd van mekaar gesky. En daarom sê God, omdat een van allemaal gesterf het, in die proces het ek die mens en sonde gesky hy sê daarom sien ek niemand meer na die vlees nie daarom kyk God nie na ons wandel wat sigbaar, duidelik, nie so vaars is nie in ons wandel wat daar soveel foute is nie maar hy kyk na die prijs wat sy sien vir ons betaal die volmaakte offer en jylle besef nie dat toe hy ons rechtverig gemaakt het toe hy ons sonde op omgeneem het so dat ons kon word die gerechtigheid van God toe was ons nie daarom te glo nie Onder jylle waarover het ons gesê, as ons na Romeine 3, 22 kyk, hy sê, hy praat van die gerechtigheid, hy sê die gerechtigheid na van God, dier die geloof, en dan is die Griekse woordkie een, wat ons vertale daarin, dis, dis recht, jy kan het vertaal met in, maar in die context is dit verkeerd vertaal, want jy kan het ook vertaal met van. Want die vraag is, is dit die geloof in Jesus Christus, wat ons rechtvaardig maak, of is dit die geloof van Jesus Christus, wat ons rechtvaardig maak? Ek was nie daar om te glo nie. Toe hy my rechtverre gemaakt was ek nie daar om te glo nie. So dit die geloof van Jesus Christus vir my rechtverre gemaakt. Want dan gaan Paulus en hy maak het nog makkelijker vir ons, en hy sê nie, die volgende deel van hy, hy sê alle tekst, hy sê die geloof van Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo. Hy maak twee groepen, hy sê daar is nie onderscheid tussen die twee groepen nie. Voor die wat vir almal, dis almal. En dan die wat glo is die ander groep. Hy sê daar geen onderscheid tussen die twee groepen nie want beide die groepe, die wat gloe en nie gloe, het in elk geval gesondig en ontbreek hulle die heerlijkheid van God. Maar beide groepe, wat gloe of nie gloe nie, word sonder verdienste gerechtvaardig dier die offer wat daar in Christus Jezus is. Sê, is die heerlijkheid, en dis wat van Paulus praat in Romeine 1, daarby vers 17, as hy sê, die rechtvaardige, hy helf van Abbekuk aan, hy sê, die rechtvaardige uit sy geloof sal hy lewe. Nou, hoor mooi, wie die eerste, die geloof of die rechtvaardige? hy sê die rechtverdige, uit sy geloof sal hy lewe. Hoor jy wat sê Petrus, hy sê, die wat net so'n groot geloof verkryd, dier die gerechtigheid, so'n gerechtigheid gief my geloof. Ek begin nie glo voordat ek nie gerechtigheid verstaan nie. Verstaan jy, ek speel met geloof, ek maak van geloof een werk, maar as ek gerechtigheid verstaan, en nou wil ek hee, ons moet iets verstaan, ek hee ek, wat nie staan, het nodig om gerechtigheid te verstaan, elke dag, Ek het elke dag nodig om hierdie inzicht te kry in wat die implikatie van die gerechtigheid van God is, in hierdie moment. En laat ek nou net somme net sê vir die ouders wat bezoekers is vermoorde, is oor die woord gerechtigheid. Gerechtigheid beteken om recht te wees met God, om ontskillig te wees, om aan God sy standaard te voldoen. Daarom het hy gesê, Jezus, sy naam is die Heere, ons gerechtigheid. Om recht te wees. Jezus was recht met God. Hy het geen sonde gekennie. Raad. Right. So, nou verstaan ons die begrip, dat geloof moet kom van uitgerechtigheid. God het vir ons gerechtigheid gegeen. Ons was in sonde ontvang en gebore. Toekom Jezus. En Jezus, door sy geloof, gee homself oor, om die straf vir ons te dra, wat vir ons die vrede aanbring. Om ons siektes in sy lichaam te dra, om ons ongerechtigde en ons oortreding op hom te neem, en daarvoor doorboor te wort om ons smarte te dra om die vloek te wort in ons plek, right. en nou het hy ons rechtvaardig, nou staan hy op uit die dood uit, toe ons gerechtvaardig is, wek God om op, en hy sê, jou werk is klaar, jy die mens dom gerechtvaardig, ons gesê, nou kan ek nie meer in sonde ontvang en geboore word nie, ek is nou rechtvaardig voor God, daarom is geloof nou vir die eerste keer, rechtig moendlik, Habak ek het gedroom daarvan, Habak ek 400 jaar, voordat Jesus gekom het, profiteer hy Abakuk, en jy kan amper sê hy, hy droom, hy sê, Heere, gaan daar nie een dag kom, wat ons kan geloen nie. Jy sien, hy het net gedoen, en Abakukse tyd was daar een wet, en hy sê, as jy, dan sal ek, en nie een kon het recht kry nie. Daarom het die vloek oor hulle geheers, en to kom Jezus, en hy word die vloek, en hy geef ons sy gerechtigheid, en Abakukse droom word waar, en ek en jy droom nie daar nie, ons leef in die werkelijkheid daarvan, die rechtvaardige, begin geloof ook om om in die rechtvaardige besef dat in die kruis het God alles aan sy sien gedoen wat aan ons gedoen moes geword het op grond van die son hy die straf wat vir ons die vrede aanbring gedra en daarom dat ek en jy in hierdie vrijheid kan lewe en sê, heren maar dit beteken dat daar geen uitstaande agenda by jy is wat my kan seer maak nie. Daar is geen straf uitstaande nie, want hy het die straf gedra. Die liefde het volmaak geword, en dit drijf nou vrees na buiten. Ons het gesê, vrees, as dit waar so wees, dat Godse droom oor ons, beide positief en negatief is, as dit waar so wees. As Godse droom, as Godse plan, sy denken oor ons, beide positieve en negatieve elementen moes inhou, dan sy ons rede het om te vrees. Ons sy kon geloo, ons sy kon reageer op die positieve, maar ons sy ook gereageer op die negatieve. En dan het ons ging op twee gedagtes. Ons het aan die ene kant gesê, ja jere, en die andere kant gesê, nee jere. En hy sê, iemand wat twyfel is, soos een golf van die sê, wat rondgeslinger word, sê Jacobus, en so ou ontvang nie van God af nie. So God moes in die kruis, moes hy die negatief uithaal, en daarom het die heren, mea en 3 vers 14, het die heren gesê, kyk daar kom daar gesprek, die heren, dat ek die goeie woord wat ek gesprek het, die positief, dat ek die goeie woord wat ek sal spreek, in vervulling bring. En nou het ons het gelees, nou het jy dit van ons gelees vanmorgen, in Syfania. En ek sien in Syfania hoe dat hierdie pa, hierdie jemelse vader, hoe hierdie pa kyk na sy kinders wat deelneem. En jy weet ek het die voorraad gehad om seens te, en hulle deel geneem in atletiek, in raakbeen, al die goede, ek kon nou Toel hy hierdie klein baliekie rakby gespeel het nog, het Alvi een dag haardlip in, in een drie gaan druk. in sy ma het so te kere gegaan, ondou hy wat hy gelees het, hy het gesê, hy verheeggom oor jou met pleitskap. Hier gaan die ma langs die, die inges af, so toe hy nou die drie druk uiteindelik, toe skree iemand die achter, en daar druk die ma ook een drie. <laughs> maar ek wil nie met die ding verstaan, sien jy wat het hier gebeur, hoe dat God om verjeeg oor ons met blijdskap, sien jy die beeld ek kan onthou hoeveel keer hy die, die seense in atentiek gehaard en dan sit ek daar op die paviljoen, of ek sit daar onder op die draai wat ek geset, nou moet jy skop en, en, en ek sien as hy die lint breek daarvoor, die reaksie in my, hoe dat ek jeeg oor met blijdskap, besef jy dis wat God ons doen en besef jy Paulus sê ons hart loop allemaal op die baan Hy sê, maar hardloop so, dat jy sekelikie prijs wil kry. Beseef jy, ons hardloop nie tegen iemand anders nie. Ons hardloop elkeen ons eie reisies. Elkeen, elke keer as ons in geloof reageer, dan breek ons die lind. En elke keer dan sê God, ek juig oor jou met blijdskap. Maar wat ek wil sê van die ding is, want nou, Ons weet dus nou, die negatieve van Godse drome is uitgekanseleer. Jezus het die negatief op hom geneem, so dat Godse lewe op ons kan kom. Onthou het vanmorgen gepraat oor 1 Samuel 2 vers 7, wat Hannah geprofiteer het, sonder dat sy weet sy profiteer, en sy sê, die heren maak dood en maak levend. En jy sê dadelijk, as die heren dood en levend maak, het ons een positief en een negatief. Ons sê, die levend heren, dit vir ons vat, maar die dood hou ons nie van nie. Die dood vrees ons. Maar wat sê sy bedoel? Hy maak sy sien dood, so dat ons kan lewe. Hy laat hom neerdaal in die doodreik, so dat hy ons daaruit kan ontbring. Hy maak hom arm, so ons voorsien kan wees. Hy verneder hom, om ons te kan verhoog. Dis God sy uitverkiesende genade. God kies sy sien, om die straf te dra, om die prijs te betaal, en hy kies ons, om in die oorwinning daarvan te lewe. Wauw! Nou sien, daarom weet ons dat hierdie droom kan niks meer wees as positief nie. En onmiddellik, onmiddellik as ons na die droom kyk, dan sê ons, ja, ons begeer dit. Onmiddellik is dit makkelijk om te sê dat begeer dit. is positief opgeer dit. En dit activeer my wil. Dit maak dat ek sê, jyre, ja. Eindelijk, eindelijk hoef ek nie eerst vir as ek met my wil te spook, en my wil is onmiddellik daar. Jy weet, ek het baie keer gekyk met die kinders toe hulle klein was, as ek vir hulle sê, weeselis vir een roomhuis, jy al dit vir jou kunis vraag, jylle rij hier langs pad, weeselis vir een roomhuis, oh, ons sal maar sien, nie nee man, hy gesig gaan dadelijk so, sê yes, yes, He? vertel jy, so, dit is waar vir ons ontwerp is, so geloof is so eenvoudig, geloof is eenvoudig, die reaksie, die reaksie van my lewe, Op die openbaring van Godse karakter. Op die openbaring van Godse genade. Nou het ons baie dinge vir mekaar gesê, vir die naweek. En ek wil het so half opsom en sê. Kyk wat het gebeur. God het vir Adam, het hy geskep, nee. Een lichaam, en ons het gesê, die lichaam wat God geskep het, was die bedoeling dat die lichaam die tempel van sy geest alwees het so die mens in die lichaam geplaas, die mens, die persona, ons siel, met al sy dimensies, dieper en vlakker dimensies, in ons innerlijke mens, in ons hart, en ons, uh, ek kan persie ons geestbeleving is, wat alles in die een persona in ons siel hee, en toe het God gekomen, hy het sy asem, sy geest, in die mens in geblaas, en die perfecte model is, Godse geest, wat saam met my, in hierdie tempel van my lichaam woon, nou wil ek jou vraag, Denk jy, God wil in een krippel lichaam bly? God wil nie. So Godse hart sê dat ons gezond moet wees. Jylle is met my net. So, dis die perfecte model. Nou weet ons wat gebeur het. Adam het dit verloor. Adam het een kese gemaakt die in Godse gees, Hy het besluit om plaas van te wees, te doen. Want God het vir hom gesê, wees vrug waar toekom die duivel en sê nie, jy moet doen. Om soos God te wees, moet jy eet van die boom van die kennis van goed en kwaad. En hy was klaar soos God gewees. So, ons sien die essentie van sonde was, dat hy moes presteer, dat hy uit omself uit moes doen. En nou goed, en toe het die geest van God omverlaat, het gesterf, en toe sien ons, hier is een ruimte in om, een ruimte wat door Godse gees beset was, maar wat nou nie meer door Godse geest beset word nie. En dis die gevalle mens, dis die oud-testamentiese mens. Nou goed, nou dit het tot gevolg gehad, het ons gesê, dat, die mens wat nou sonder Godse gees is, eenvoudig moes reageer op sy uitwendige stimmeelie. Maar nou moet je mooi aan die uitwendige stimmeelie. God het die aarde geskapen, waarvoor? Voor die mens. Die mens is die kroon van sy skeping. Wat anders moet die aarde doen, as om die mens te dien? En daarom het God toe Adam gesondig het gesê, die aarde het nou onder een vloek gekom, vervloek is die aarde nou om jou ontwil, want, nou is daar ander bestuur, want Adam was die heerser van die aarde, en hy het sy heerskapie geabdikeer aan die duivel, en nou die duivel die heerser van die aarde geworden. En hy sê, nou is die aarde onder een vloek. So, wat ons sien is, dat hierdie Adam, hierdie Adam, wat in harmonie met God was, al die stimuli van buiten, van die aarde af, was positief. Die leeuw en die lam het samengewee, Daar was nie droogte nie en daar was ook nie oorstromings nie. Alles was in harmonie, want dit was wat God bedoel het, hoe dit moet wees. To die mens verval uit hierdie toestand uit, to, sien ons dat die aansla wat aan die aarde afkom, word negatief. Hy sê, die aarde sal vir jou voortbring doorings en distels. En nou het die mens hierdie kontak met Gods verbreek. En omdat die kontak met God verbreek is, moes die mens om te oorleef, moes hy omself in sy denken rangskik in een verdedigingsmodule om te beskerm tegen hierdie goed. En uit allerhande, hy is baie, baie slim geweest en uit met baie maniere het hy omself begin beskerm om te kan oorleef. Maar in die proces, met al die negatieve inzette, het die mens telselmatig verander, en nou sien ons nou like die mens so, en ons sien die aanslaan, die aansla van die vijand van buiten af uit die skeping uit, wat in die mense kom het, daar die aansla het begin vestig binnen die mens, het begin vestig in sy denken, het begin vestig in om in sy lyf, en daarom sien ons die, die resultaat daarvan is ziektes en gebrek en tekorte en verkeerde denken en haat en liefdeloosheid en uh, leens en sovoorts sien jy die goed het gevestig geraak in ons En dit is die toestand, waarin God die mens gevind het. En dit is waar oor hier mee een en derde gesê het, ek gaan een nieuwe verbond maak. Hy sê, ek wil my woord, wat vlees word, wil ek in julle harte gee. En ek wil het in julle verstand inskrywe. Want hy Jesaja 55 het gesê, o almal, wat? Doorset, kom. Waai in myk, Jesaja 55? Jesaja 55. Jesaja 55 begin met, Oe, almal wat doorset, kom. Jesaja 55 eindig met, Godse weer wat hoe as ons wee is, sy gedagtes oor as ons gedagtes, wat as die sirene en die sneeuw na die aarde stuur, en daar jy nie terugkeer nie, maar maak dat hy die aarde deur vochtig en gee brood vir die eter, saad vir die saaier, hy sê, soos van my woord wees, so sien jy nou, almal wat doorset, kom na die waters, Hy sê, my woord sal om behaag. En wacht mykie, as ek dorst het, dan moet water my dorst les. En nou sê, ek stuur my woord om om te behaag, en dit waartoe kom uitstuur. So kan jy sê, nou gebruik hy woord en water as synonyme van mekaar. Hy maak een beeld van woord, hy sê, woord is soos Water. Hoor jy wat sê Jezus vir die, die put van sigar? Vir die, die Samantaanse vrou? Hy sê, as jy die woorde eet wat ek jou sal gee, sal jy in die eeuwigheid nie weer honger krij nie. As jy die water brin wat ek jou sal die glit, sal jy in die eeuwigheid nie weer doors krij nie. Maar die water sal word een fontein, wat opspring tot in die eeuwige lewe. Sien jy die beeld? So, sien jy die woord in die water, en nou, eindig Jesaja 55, hy sê, hy sê, so sal my woord wees, die water, jy dorsmos, die water, my woord, sal die water wees, wat jou dors lees. Maar jylle weet, water kan nie sta nie. In die segel 47 lees ons, van die beeld wat God vir die segel gee, van die water wat uit die tempel uitvloei en dan stap hy dier tot by sy enkels, en tot sy jippe, en dan naderan dan oorspoel die water om, hy sê, maar daar is plekke daar, daar by die dode see, in die keile, hy sê, daar is het vir die soot bestem, daar die water stagnant, daar vrot die water. Die water het nie leven nie. Hy sê, maar as ek my water gee, as my, die stroom van my water kom, hy sê, daar gaan die stroom van my water, die water vars maak, en vars hou. Nou kom Jeremia 2, en, en God gee hier die uitspraak in Jeremia 2, en hy sê, jylle twee verkeerde ding gedoen. Hy sê, jylle het my die fontein van devende water versaak. En toe gaan jylle en jylle kap vir jylle bakke uit, gebarste het reenbakke, wat die water hou nie. Want nou reen het, en dan het een bykie water, maar dan bars het en loop die water uit. En die water wat nie uitloop nie, wordt sleg. Hy sê terwyl ek vir jylle een fontein van levende water wil wees. Nou, waar jyn is ons bezig om te mik? Ons is bezig om te mik na Dani Stredomse prentjie van gister. Dani sê, as jy na een plant kyk, dan sien jy, een plant draa sekere goed boe, maar dit hang af wat onder in sy wortel is, dit gaan bepaal wat hy dra boe. En nou sê hy, ek is soos die plant, want wat het Jezus gesê, ek is die ware wijnstok en jylle is die lood. Hy sê, ek moet die lood wees wat ingeënt is op die nieuwe wijnstok. Maar as ek nie ingeënt is nie, dan is my wortel, leed dit my wortel. Sondou nou, in ons geval, oor 6000 jaar het die mens gekom in hierdie proces. 2000 jaar gelede het die heren hierdie proces herstel hierna toe. Maar ons het het nie besef nie, het is nie aan ons voorgehou nie, ons het nie ontdek wat Jezus rechtig gedoen het nie, ons het zondaars geblij in ons denken. So eindelijk, eindelijk die tronk, die tronk waar ons ons bevind het, het ons eindelijk niks meer gebaat is waar ons was nie. Ons ons self gesien as minderwaardig, as onwaardig, ons het, omdat ons onwaardig was, het ons ons self as strafbaar beskou, ons het nie besef dat Jesus die straf gedraad nie, daarom het ons straf gefrees, daarom het ons gesê, God moet ons maar beter maak, om ons voor te bereid vir die hemel, en daarom moet ons daar tragedie en siekte en elende oor ons levens kom, om van ons beter mense te maak. So sê julle, waar was ons eindelik? En waar het, het ons dit getrek? Ons het dit getrek uit die wortel, En hierdie wortel was duisternis. Hierdie wortel was leeg. Hierdie wortel was sonder die licht. Die skrif sê, God is lig en die noem is geen duisternis nie. En toe God door sy gees en die mens kom woon het, was die mens verlig. Die waarachtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wereldse Johannes. En Jezus het gekom om ons weer te verlig. So, hier was Adam. Hier was die val van Adam. En hier was die gevolg van die val van Adam. En toe kom die kruis. En God kom, en hy neem al die ongerechtigheid, en al die oortredinge, neem my op om. Nou kan ek seker my aangaan met die prentjie, en om hy naartoe bring, nie laat het veel, dat vreselijk vreemd is nie. Toe kom hy kruis, en God neem al die ongerechtigheid, en die oortredinge, en die onwaardigheid, en al die goed, neem my op die kruis, en hy herstel die mens, om so te lyk. En nou kom hy, en hy sê, ek wil met jou maaltijd hou ek het jou waardig gemaakt, ek het jou rechtvaardig gemaakt, sê nie, dit wat die kruis gedoen het, ek het jou rechtvaardig gemaakt, en nou is ek en jy 2000 jaar na die kruis, die ons en God sê, jy lyk like so, en ek sê nie, hier, ek like so. jy lyk lyk so, wat sê vir vir 2000 jaar sê die mens, die godsdienstige mens, hy sê, jy lyk like lyk like so, God sê, jy lyk like so, en jy sê, nou sê, en omdat die mens dink, hy lyk like so, is sy geloof gebaseer, op hoe moet ek, die aanslaaf van buiten bestuur, want terwyl die mens in onkunde lewe, het hy sy gesag geabdikeer aan die vijand. So die vijand is nog steeds bezig, om dier die skeping en dier die omstandighede, en dier dit van buiten af, ons te bombardeer, om ons te oortuig van hierdie onwaarheid. Terwyl God sê, ek wil jou oortuig van een ander waarheid. Hy sê, my waarheid is dat my sien gekom het, en hy het alles wat onwaardig was hy het jou geheilig, hy het jou gereinig sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor my gesteld, so hy het jou komwaardig maak en dit is hoe jy nou lyk like. en jy sien as jy dit kan aanvaar as jy dit kan aanvaar dan begin geloof besef jy die twee modelle daar was twee modelle geloof en vrees En besef jylle, geloof is gebouw op Godse positieve droom. Vrees is gebouw op een droom wat positief of negatief kan wees. Positieve gedroom het by my begeerte geskep. Vrees het by my negatieve begeerte geskep. Ek moes meer polis uitneem om seker te maak vir hierdie moeilijkheid wat kom in al twee gevallen het my wil in aksie gekom. Die een op een negatieve vlak, daar is niks anders dan vrees nie. Vrees geloof. Hierdie is een refleksie van Godse liefde. En nou sê, gelasjers, ons noem dit die liefdesgeloof. Nie die, die besneedheid of die onbesneedheid enige kracht nie, maar die geloof wat dier liefde werk. En as ons sien dat Godse liefde volmaak geword het in sy sien, toe hy in sy sien die straf gedraad, toe in sy sien ons volmaak gemaakt het, sien hy, nou kan geloof begin, nou besef ons, as ons dit kan aanvaar, as ons gerechtigheid kan aanvaar, dan eers kan geloof begin. Daarom sê hy die rechtvaardig, sal uit sy geloof lewe. So nou kom God na die mens toe, wat denk hy lyk like so. Die mens lyk like so. Dis die feit van die kruis hy het allemaal gerechtverdig, allemaal wat gesondig in en die heerlijkheid van God ontbreek, wat so like, het hy sonder verdienste gerechtverdig die die offer wat aan Christus Jesus is. So allemaal van ons like so. Nou kom God met sy woord, die levende woord wat hy gestuur het, en hy sê vir ons, ek het jou gerechtverdig, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belast is, jy kwalificeer. En as ons in die kwalifikatie staan, dan sê ek, heren, maar, ek aanvaard dit, as ons dit kan sien, en dis die predikking, prediking is om dit aan mekaar voort hou, ons is waardig, en as ons dit kan sien, dan kan ek sê, jyre, goed, ek aanvaard het in die oomlik as ek het aanvaar as ek my gerechtig aanvaar wat doen ek? Ek laat Godse geest toe, hy ek laat Godse geest toe, want hy is die ene wat my oortuig, hoekom oortuig hy my daarvan? Hoekom het Jesus die prijs vertal? Want Jesus my wil heilig, want hy het my lief, hy wil in eeuwelijk met my tre. Hy wil intrek by my. Sien jylle die geheim? En nou is Godse gees daar om my te oortuig. Want die oomlik as die oortuiging kom, ek sê, ja jyre, ek ervaar wat hy gedoen het vir my. Dan kom Godse Gees en hy kom woon in my. En die oomlik as hy in my kom woon, dan wil ek jy met kyk mooi. Wat ek doen, wat ek doen, en die eerste doen wat ek doen is wat ek sê nee, so wat uit my uitgaan, ek noem dit nou doen vir die oomlik nee, wat uit my uitgaan wat ek produseer is een resultaat van wat ek dink of anders kan ons sê waarvan ek oortuig is en om oortuig te wees is om te glo Reg? maar waar ek kom my oortuig in kyk mooi hierdie mense oortuiging kom uit die omstandighere en wat het die godsdienst gedoen oor al die jare ons sê dit weer van mekaar godsdienst het oor die, al die jare het, hy, het die mense omstandighere geneem en dan sê my omstandighere is so met ander woorde god is so hoer jy ons sê god is liefde en ek is siek so liefde en siek is synonieme ek is siek omdat god my so lief het dit is wat ons, ons het God verduidelik, ons Godse karakter verduidelik, aan die hand van ons omstandighede. Die godsdienst het het meeste daarvan geword, en daarom het ons uitsprake gemaakt in ons beleidingskrifte en gesê, alles wat gebeur, goed of sleg, dood of lewe, reikdom of armere, kom van God af. Maar sien jy, wat het ons geskep daarmee? Godse droom is positief en negatief, so toevallig ons in die vrees geloof het. Right, maar nou sien ons iets anders. Nou sien ons, dat Dit wat my leven gaan dra, want nou, ons thema waarvan ons praat, is om te wees nie. Om te wees. So ons wil soos hierdie plant wees, wat sy sap kry van sy wortels af. En ek sê altyd, hierdie, hierdie pekerneetboome gaan staan nie en sê, mm, om die pekerneet uit te kry nie. Huh? Wat doen die boom? Die boom kan nie anders nie. As hy maar net weer sien, dan poppie nete. As jy weer sien, is die nete daar, hulle draan nete, hoe kom? Omdat hy die wortel kom, hy kan nie anders nie, ontwerp vir een nete. Vir een pekanetboom om te wees, is om nete te hee. Vir een mens om te wees, is om nete te hee. Wat is nete? Nete is vruchte. <laughs> en nou praat ons van die vruchte, van die geest, want jy sien, as Godse Gees in my woon, as Godse Gees my wortel is, as Godse Gees my wortel is, dan beteken dit, my denke moet gevoed word uit sy geestheid en Godse geest is die volmaakte geest, luister mooi, ons het gesê, dat as ons die gerechtigheid van God verstaan, dan verstaan ons dat die geest van God, die heilige geest, wat in ons kom woon het, verteenwoordig die volheid van die Godheid, recht en Jezus is ons gerechtigheid maar gerechtigheid is die versamel woord vir wat? vir koningskap, vir die skapai, vir die koningskap van liefde, vir vreegde en vir ons skuld en vir vrede en vir geneesing en vir sien in ons leven vir een leven in oorvloed, kam aan so sien julle wat dit verteenwoordig die heilige gees verteenwoordig dit as ons nou die heilige Gees kans gee as ons met hom in verhouding is wat doen die heilige Gees? hy dra aan die pekanetboom die, die sap, die voedingsstoffe die vermoe oor om 'n pekanetboom te wees hoe weet ons as een pekanetboom? hy dra pekanete Hoor jy? Jy sien, as ons die pekanneetboom sy naam verander, ons sê die pekanneetboom sy naam is, sonder, wat sy vrugte gaan hy dra? Sonder. As ons sê die pekanneetboom sy naam verander ons na, rechtwerdig, wat gaan hy dra? Sien jy? Dan moet sy draag gerechtigheid wees. Wat is gerechtigheid? Hoe sien ons gerechtigheid? As ek vir jou sê, vang vir my by die gerechtigheid weet jy, dit is in een sinne abstracte begrip, maar hoe sien ons gerechtigheid? ons sien ons gerechtigheid aan liefde ons sien het aan heerskapai, ons sien het aan vreugde, kan jy vreugde sien? He? kan jy die, die lichtheid die verlichting die, kan jy een mens sien het jy al een mens gesien wat so gebikloop onderskult en een mens wat vry is? ons die voorrecht om baie mense te sien, wat by een kamp inkom gebik onder skuld, en weg gaan vry van skuld. Wow! Jy sien soms die die, die, die wankjes afgehaak, die gewig is af. O, Rianne het dit prachtig voorgestel, gestrand, hy het, hulle, een renier op sy rug spring, en hier loop o, Rianne rond, jylle moest dit gesien het gestrand, en Rianne is dan gade taf ookie, okay. maar hy loop rond, hierdie renier, jy kan sien, die uh, renier word al swader. Huh? huh? En die verlichting is die renier uiteindelik af. Dus besef jy, dit wat skuld doen met ons. Skuld is hierdie gewig wat op ons lee, en dit vir ons soef moeilik maak. En dan laai ons dit af. God sê, ek wil vir jou aflaai. Nou kyk nou mooi, die vijand, ek en jy, as ons dit aanvaard het, leef tussen mense wat so lyk, like, wat, wat ook so lyk, like, moet lyk, like, maar net die Godse geest nog aanvaard het nie, want hy het nie aanvaar wat Jesus kom doen het nie so die duivel is nog steeds bezig om hulle te peper en nou tussenin vat ons van die opslagskote en kom die vijand na ons toe met hierdie aanslag wat tegen ons kom wat die vijand graag wil doen, die vijand wil met sy omstandighede wil hy ons denken terugvat na wat het was baie van ons denken het nog nie verander nie want nou kyk mooi, toe Godse geest in ons kom woon het, was ons denken nog het ons denken nog so gelijk en toe ons denk is so gelijk, het mys en mooi, al het ek Godse gees als wortel, al het ek om als wortel, as ek nie verstaan nie, as ek nie insig het van die wortel nie, of as ek, soos wat Daniel gesê het, ek in een geestelike tronk is, een geestelike tronk zou so beteken, dat hier een wet is, een wet, wat sê, as jy sal ek, oud testament, as jy sal ek, ek moet doen, hoor jy, maar nou sê die ere nieuwe testamenties, ek het, jy kan, Ek het jou waarde gemaakt, jy hoef niks te doen nie. Jy kan maar net wees. Wees net. Ek het jou nou ingeënt op een nieuwe lood. Die wortel draai jou, jy draai nie die wortel nie. En ek en jy is nou ingeënt in die nieuwe lood. In ons wortel le die geneesing en die sien en die beskerming en die voorsiening en alles wat God ons gegeet, alles van God Godse gees. En kyk nou op die weteuwering, nou is die vijand om met alles wat hy het, op twee maniere, hy bombardeer ons van buiten af, om ons anders te laat dink, want jy sien, dit wat god Godse geest in ons werk, en wat hy doen, die twee staan te mekaar, want die wat Paulus in Romeine 8 sê, hy sê, wat sal ons sky van die liefde van God, verdrukking of benauwdheid, of naaktheid, of gevaar of swaard, hoe jy kom je vijand met hierdie goeders, verdrukking, benauwdheid, naaktheid, gevaar of swaard, hy sê, sal dit ons miskien sky ten die liefde van God, sê jy hoe staan dit ten die liefde van God, dan sê hy, ek weet het geen dood of leven of overrede of machte of komende of tenswoordige dinge of hoogte of diefde of engel of enig anders scheepssel, maar ek kan skui van die liefde van God nie. Sê, hoe die vijand in duisende vorme kom om my anders te oortuig, om my weer terug te bring na die oude enke toe, want as hy my daad, gaan ek weer God begin beskryf al my omstandighede. Maar sê, toe ek was ontdek het wie ek werkelijk is, toe sê ek maar, ek moet my omstandighede beskryf. Ek moet my omstandighede verduidelik aan wie God is. En onmiddellik sê hy vir my sê maar maar maar as my omstandighede dan sleg is minder dan God is sleg? Nee. As my omstandighede sleg is, beteken dit of hy se blok. Ek het weer begin doen. Ek het weer 'n wet ingetrek. Ek wil punte by God kry deur goeders te doen. Terwyl Jesus, punte, Jesus het vir my al die punte verdien. Die onderwijsers van julle, julle verstaan. Hy ook kan beswaalik meer as 100% kry. Nou as ons punte praat van punte, die punte wat Jesus vir ons verdien het, is 100%. So ons kry nie meer punte nie. So ons hoef niks by te doen om meer punte te kry nie. Jesus het vir ons 100% verdien. So ons hoef nie hierdie blok in te skuif nie. Maar, onthou wat sê Godse gees. Hy sê, ek staan by die deur en ek klok. Ek is gentleman En ek wacht dat jy met my maaltijd hou So dat ek jou kan oortuig So dat ek jou kan oortuig wat binnen my is En as jy my toelaat om jou te oortuig Dan gaan al die goede binnen jou kom En dan graad jy die vruchte daarvan dra En jylle sien die concept van wees Het ons gesê Die concept van wees Kan nie een modifikatie wees Van my optreding, van my wandel nie. Dit moet een proces wees, wat uit my wortel uitkom. Anders sal ek nooit kan wees nie. Om te wees, is om die stroom van levende water te laat vloei. En as hier een onbeperkte vloei is, dan sal ek gezond wees. Ek sal blij wees. Ek sal getrou wees. Ek sal goed wees. Jy, ek sal in vrede lewe ek sal hierdie goeders wees hoekom, hier is een stroom van levende water en kyk wat moet gebeur as dit gebeur dan gaan die uitvloeisel van my lewe, die voortbringsel van gerechtigheid dankie Boeta vir daai een, die voortbringsel van gerechtigheid sal vrede en veiligheid wees, wacht mykie vrede en veiligheid waar die onveiligheid, kom die aanslag van die vijand? Maar nou sê hy die voortbrengsel van gerechtigheid, sal die aanslag van die vijand kanseleer. Wat het Jesaja 55 gesê? Hy sê, wanneer my woord, wanneer hierdie water die dors geles het, wanneer my woord om behaag het, dan sal die berge en die jevels uitbreek met gehebel. Dan sal die aanslag wat uit die natuur uitkom tegen ons gekanseleer wees. Is jy hulle by? Ek wil die inskryf hierin lees. Lukas 5. Lukas 5. Vers 36. Hy sê, en hy het ook aan hulle gelijkenis voor vertel, niemand sit een lap van een nieuwe kleed op een oude kleed nie. Anders skeer die nieuwe lap ook en die lap wat van die nieuwe afkom pas nie by die ouwe nie. En niemand gooi nieuwe wijn in ou leersakke nie. Anders sal die nieuwe wijn die sakke skeer en dit sal uitloop en die sakke sal vergaan. Maar nieuwe wijn word in nieuwe sakke gegooi en altye word saambehou. God sê, ek kan nie een nieuwe lap op ouwe kleed sitte. Jy sê wat met ons gebeur het soveel keer in ons lewe, is, ons wou ons ons optreden modificeer, omdat ons skuldig was, omdat ons gedink het, ons is nog skuldig, het ons gesê, Heere, hier goeders wat ons moet doen, ons moet nou, lees jou bybel bid elke dag, jy verstaan jy, ons moet kerk toegaan, ons moet, ons al hier die rechte goed te doen, ons was in die doen ding gewees, en, hier is nie een van julle wat hier sit, wat het nie al probeer het nie, en het het gewerk, dit het nie gewerk nie, jy sien, want dit is een nieuwe lab, op een ouwe kleed. Dit is nieuwe wijn in een ouwe wijnzak. En eindelijk wat het gedoen het, dit het my net, het my so moedloos gemaakt, want elke keer skier hier die wijnzak. En dan moet ek nog een laap op om sit. Verstaan jy? dit wil net nie werk nie. Hy sê, nieuwe wijn kom in een nieuwe zak. Hy sê, jy kan nie een, een nieuwe lap op een ouwe kleed sit nie. So wat ek nodig het, is een nieuwe kleed. En nou waar krij ek een nieuwe kleed? Jesaja 61 vers 10 hy sê, ek is baie blij in die Heere, my siel juig my God, want hy het vir my een nieuwe kleed gegeen. Ons sing vanmorgen, ek is blij, ek is blij, vir blij my die Heere, hy het my een nieuwe kleed gegeen, hy het my gewikkel in die mantel van gerechtigheid. Ek het een nieuwe kleed. Besef jy, ek kan nie die geneesing, ek kan nie die seen, ek kan nie die voorspoed, ek kan nie, ek kan nie hierdie goed, ek kan nie Heerskapie plak op ou kleed nie. Voor 2000 jaar, spook die kerk, kerkwereld die godsdienstwereld, godsdienstdenke spook godsdienstdenke om heerskapie te vestig op allerlei maniere en verstaan jy, ons het die golwe van, jy weet, van al die verskillende recepte wat ons kan doen wat, wat lyk of het oonskynlik vir Rikkie werk en dan vlop dit weer, en as ek nou dink oor die derig jaar wat ons in hierdie goed betrokken is hoeveel van hierdie leringe het gekom en gegaan en gekom en gegaan en dat is weer hierdie nieuwe wave, jy weet En dan moet al die ouwens weer lach in die geest, en dan moet al die ouwens weer omvallen, en dan moet die ouwens weer vlawaaie, en dan moet die ouwens weer salve, en dan moet hulle weer die broodbome uitaan, en dan is altyd iets wat die ouwens moet doen, wat van hulle gezag gaan gee, maar dis niewe wein in die ouwe leersak, niewe lap op ouwe kleed, maar die moment as ons die ouwe kleed uitgetrek het, as ons aanvaard het, hier het ons gewikkel in die mantel van gerechtigheid, nie oor wat ons gedoen het nie, maar syver uit sy genadeheid dan sien ek dan het ek een nieuwe kleed aanraai net wat ek het nie meer lap nodig ek het een nieuwe sak en nou is daar plek vir die nieuwe wijn en die nieuwe wijn is dit wat ek glo want nou sê Petrus ek skryf aan die wat net so kostbare geloof as ons verkryd die, die gerechtigheid want nou het ek ingeskryf vir hy kursus en omdat ek ingeskryf het, volg het vakke so een na die ander, sien jy nou raak ek een na vak na die ander baas totdat ek gekwalificeerd is wat gebeur nou, omdat ek die gerechtigheid van God aanvaard het nou kan Godse geest kom en hy kan aan my oortuig hy kan my denken verander, dat ons verander word die verheving van ons denken, hy kan my denken verander om te sê, jyre, ek het jou genees ek kan my net vat ek het vir jou voorzien, jy vir jou te bekommer nie Ek is jou beskerming. Jy hoef nie mee te stress nie. En so sien jy wats geloof. Geloof is die reaksie van elke goeie gif, elke volmaakte gauwe, wat door Godse geest binnen in my gedra word, word, wat oorgedra word in my denke, so dat my denke kan vol word. En nou kom jou, en hy sê, hy sê, en as die parskype vol word, is die parskype, hy sê, parskyp, hy sê as die paarskuip vol word, sal het van mos en olie oorloop. As my dors gelees is, hy sê, dan gaan die berge begin aan een klap en juis. Dan gaan ek en jy die positie inneem, wat God bedoel het, dat ons sal inneem. Preis is dit nie goeie nies? Nie? Dit is mys goeie nies. Jans sê die nawek, hy sê, sê van, maar praat julle nog steeds oor gerechtigheid? Hy sê, ons het niks anders om te sê nie. Want ons sê, geloof kan nie begin as ons nie die gerechtigheid van God verslaan. Preis Jere, Vader, ek dankie. Dankie vir die woord, die inspraak, dankie vir die bevestiging van ouwaarheid. Dankie Jere, dat ons nie nodig het om te spook om ons optrede te modificeer nie dat ons in stede daar ons tyd en ons energie kan gebruik om gemeenskap met die te hee om die liefdespel met die te speel om die geest wat binnen ons is toe te laat om ons te oortuig van al die waarheid van wie die is, van wat die met ons gemaakt het, van wat die droom met ons is, so die paarskuip kan vol word so het kan oorloop so die skepping wat met reikals in die verlange wacht op die openbaar making van die seens van God het, hulle dit kan sien dat die schepping dit kan beleef, dat die schepping werkelijk, dat die berge kan aan die klaap in die heig. Dankie Heer, dat ons so veel vry, so ontspanne, so met soveel sekuriteit, hier kan uitstap vermoorde, te weet dat jy onherroepelik aan ons kant is, dat jy onherroepelik met een offer vir altyd, uitgewisse dit wat een scheiding tussen ons en jy kon gemaakt het, dat ons welkom is by jy en dat jy ons lief het met die eeuwige liefde, en dat ons nou beleef, dat jy die liefde binnen ons werk, en ons ontdek in ons leven, dat ons in staat is om liefde hee, waar ons in die verleding nie lief het nie, of gedink het, ons kan nie lief heen nie. Dat ons nou skielik sien, dat, dat toe jy gekom het na die aarde toe, en die onmoendelike gesê het, om te, vir die ouwe te sê, daar is geskrywe jylle, jylle naast die liefde jylle haat, jylle, dat ons nou achterkom, ons kan ons vijande lief heen. Ons kan die sien wie ons vervloek. Ons kan bid vir die wat ons beledig en vervolg. Ons kan, want hy is binnen ons. Hy leef hier binnen ons. Ons trek, ons trek ons leven uit die wortel van die gees uit. Ons trek geneesing, ons trek die sien, ons trek die voorsiening. Ons trek die liefde, trek kracht, ons trek parmhartigheid trek Heerskapie. Trek ons aas uit die woordleid. Dank Heere, dat ons niks meer soek nie. Dat ons gevind het. Dat die een perl, wat gemaakt het, dat die koopman al sy perls verkoop, dat die een perl, het in my gekom, al die ander perls verkoop. Jees die perl. Ek het gekom by die fontein van levende water. Dank Heere, dat ek kan rus verkoop, van al die reenbakke wat ek uitgekap het, by die plek in kom, waar die fontein vars water, vars water, elke dag, vars water gee, die vars water, van die lewe, ons dankie daarvoor vader, in Jezus naam, Amen. Dankie vir amal van julle, dankie vir die manne wat kom kamp het, vir die wonderlijke naweek saam met julle.